Surja, El Fejr, Mekase, Tridjet Vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët e parët të muajt dhul higje betohem për çiftin dhe tekun dhe për natën kur largohet a nuk janë këto betime të mëdha për njerëzit e menhur val a nuk e di ti se çfarë ka bërë zoti yt me fisin ad banorët e iremit me pallate shumë shtyllëshe të atij që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata dhe me fisin themud që gëdhendish këmbinjt në lugin për të bërë shtëpi, dhe me faraonin, njeriu në hunjive ku torturon të njerëzit. Të gjithë këta, shkelën që do ku fi në vendet e tyre, duke shtu u aratje, shthurjen dhe korupcionin. Pra ndaj, zoti ytë, lëshojn bëja ta kam gjigun e dënimit. Vërtetë. Zoti i yt është gjithnjë në prit. Për sa i përket njeriu, kur Zoti i tij e sprovon atë, duke e ngritur lart dhe duke i dhënë mirësi, ai thotë: Zoti im më ka nderuar. Por kur e sprovon atë, duke ia ngushtuar mjetet e jetesës, ai thotë: Zoti im më ka poshtruar. Nuk është kështu, por ju nuk sile një mirë me jetimët dhe nuk enzit një njëri tjetrin për t'i ushqyër të varë frit. Trashëgiminet të dopteve, e zhvatni me lakmi të pangopur dhe e doni pasurin me një dëshirë të pakufishme, por ani, kur toka të bëhet copë e thërime, kur të vi zoti ytë për të ndarë gjykimin, me enjëjt të reshtuar rradh pas rrade dhe kur të sile gjehenemi, atë dit njeri u do të kujtohet, por që duhet se u kujtua? A i do të thotë, ah si kur të kisha bërdi qkatë mirë për jetën time. Atë dit, askush nuk do të dënojë si gjdenon a i, e askush nuk do të lidhë në pranga, Si qlidh a i, o ti shpirt i qëtësuar, ktheu të zoti ytë, ti i kënachur me atë dhe a i i kënachur me ty, bashkohu me robrit e mi dhe hyrë në gjenetin tim.